Capitolul 20. și am văzut un înger pogorându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mâna lui, și-a prins pe balaur șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pe mii de ani și l-a aruncat în adânc și l-a închis, și-a pecetluit deasupra lui ca să nu mai amăgească neamurile până ce se vor sfârși miile de ani. După aceea trebuie să fie deslegat câteva vreme, și am văzut tronuri și celor ce ședeau pe ele, mi s-a dat să facă judecată și am văzut sufletele celor tăiați pentru mărturia lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici ei și nu au primit semnul ei pe fruntea și pe mâna lor, și ei au înviat și au împărățit cu Hristos mii de ani, iar ceilalți morți nu înviază până ce nu se vor sfârși miile de ani, aceasta este învierea cea din Fericit și Sfânt este Cel ce are parte de învierea cea din tăi. Peste aceștia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoți ai Lui Dumnezeu și ai Lui Hristos și vor împărăți cu El mii de ani. Și către sfârșitul miilor de ani satana va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să amăgească neamurile care sunt în cele patru unghiuri ale pământului pe Gog și pe Magog și să le adune la război, iar numărul lor este ca nisipul mării. Și s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea cea iubită, dar s-a pogurat foc din cer și a mistuit, și diavolul care i-a măgise a fost aruncat în iezerul de foc și de pucioasă, unde este și fiara și prorocul mincinos, și vor fi chinuiți acolo zi și noapte în vecii vecilor. Și am văzut iar un tron mare alb și pe cel ce ședea pe el, iar dinaintea feței lui pământul și cerul au fugit și locul nu s-a mai găsit pentru ele. Și am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea tronului și cărțile au fost deschise și o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieții, și morții au fost judecați din cele scrise în cărți potrivit cu faptele lor, și mare a dat pe morții cei din ea și moartea și iadul, au dat pe morții lor și judecați au fost fiecare după faptele sale și moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc, aceasta e moartea cea de a doua, iezerul cel de foc, iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieții a fost aruncat în iezerul de foc.